Галя наче не чує, хитає головою, проводить своє. Я так собі чітко уявила, от кам'яниця Генсіровська, теперішній будинок номер 9, на вулиці Театральній. Її годі було спинити. У ній останні два роки жив Меретин із сім'єю. Оселився там 1757 року. Згадувала цей будинок, побачивши його в інтернеті. Наріжний, навпроти катедри, з шістьма портретами-погруддями. Той, знаєш, де був колись школярик, де ми купували усе причандалля до першого вересня? А перед тим відома книгарня «Губринович і Шмід» ем, на два поверхи, але тепер не про це. Воно завжди так, назбирується матеріалу більше, ніж потрібно на книжку. Отож почала копати глибше, шукати, як театральна називалася на той час, і побачила, що йдеться про інший будинок, що справді стояв на цьому місці – Настрій підупав. Я вже таку картинку бачила саме біля нього. Тоді думаю, не цей будинок, інший, але ж тут стояв. І вчора написала епізод. О шостій ранку вже була за комп'ютером про те, як Пінзель з Маріаною та сином приїздять до Львова. Йдуть на гостину до хрещеного батька Бернарда, шестирічного на той момент хлопчика». Молодшого Антона ще нема на світі. Він народиться за кілька місяців по смерті батькового друга, хрещеного батька свого брата. Це буде 1759 року, але до цього ще майже рік, ще тільки 1758 -й. Меретин живе в новому помешканні. У годовиці йде будівництво храму. Вони вдвох працюють над кількома спільними проектами, як сказали б тепер. А вже 1762 року Маріана, вже двічі вдовиця, ходитиме заміж у треті. Пінзель лише на два роки пережив Меретина. Це так сталося, як чуло її серце. Галя робить паузу, наче про щось згадує. Луїза не полохає тиші. «От ми були в годовиці», – повертається до теми Галя. «А це ж певною мірою символ його сімейного життя. Костел усіх святих у годовиці почали будувати 1751 року, саме того року, коли Пінзель – Узяв шлюб з Маріаною і Єлизаветою, а закінчили 1758-го, коли Маріана вже носила під серцем другу дитину. Пінзелю залишалося жити лише кілька років. А як вулиця театральна тоді називалася? Довга. Німецькою Ланггазе. Вона справді була найдовша у львівському передмісті. Лише через сто років дістала назву «Театральна». «Коли ти говориш про те, що пишеш», – Луїза всміхнулася. «Очі в тебе, наче маєш температуру сорок, не меншу», – поторсала заскочену зізнанням Галю. «І мені це подобається. Навколо тебе магнітиться повітря». Та ну, так, кажу ж, Ірина така сама. Як почне, ніхто його не розуміє так, як я. Пінзель – це не вівтарний майстер. Це майстер-карнавал. Він не завжди серйозний. Він із нас іноді кипкує, але з серйозним обличчям. Та в нього навіть ангели шкіряться, зуби показують. Ви що, не бачите? Отак От послухаєш її і хочеться сказати: ну чого ти так хвилюєшся? Ну ангелики, ну з зубами, що ви з галкою так хвилюєтеся? А того, що без цього завзяття нічого путнього не вийшло б. Треба бути трохи схибленим та що там шизанутим на те, що робиш, у що заглиблюєшся. Ага, я знаю, було таке в біографії. Телебачення? Угу, а тепер що? А тепер просто робота, іноді дуже цікава і завжди прибуткова. Знаєш, що тобі скажу? Ненадовго ця твоя теперішня робота. Луїза глянула закосила пасмо волосся. Ти просто Касандра, і розповіла про свої останні спостереження та підозри. Спочатку їй було не втямки, що ти бізнесменів приваблює в зустрічах у клубі ділових людей. А згодом зрозуміла: це своєрідний узаконений рекет. Але там і голки не підсунеш. Геленен чоловік, впливовий політик і бізнесмен у тому клубі збирав данину. Важко було не зауважити – потужну концентрацію нещирості та приховані взаємозв'язки між відвідувачами клубу. Вони прозирали у поглядах, жестах і навіть мовчанні. А коли взяти до уваги ще уривчасті фрази та випадкові коментарі, то багато б що і зрозуміла і стороння людина – Отож саме дрібниці, вловлені пильним оком, і цікавили Гелену над усе. Вона слушно вважала, що найголовніше ховається в деталях, тому докладно розпитувала Луїзу після кожного заходу. І Луїза збагнула нарешті, за що їй платять: за інформацію, за спостережливість і вміння оцінити ситуацію. Тому й кажу тобі, «Так, ти вгадала, моя робота з Геленою добігає кінця».